У дворі Знавальських повагом походжав його привелебність послідовник святого Домініка, єпископ Гембецький. Ченці, які приїхали з ним, посідали в ряд біля колодязя на винесеній із хати лаві і глухо перекаркувалися між собою та вертіли головами на всі біч через що жах, які були схожі на зграйку граків. Місцеві дітлахи, а вони ніколи не бачили священнослужителів вищих замандрівного ченця пияка Макарія, который раз на рік забрідав у шафляри, збігалися до воріт подивитися на ксянза у фіолетовій мантії. Дивилися, злякно хрестилися і тікали, Чим дуже дратували його привилебність. Слухай, но яську, горлани хтось із пацанів, Набігув смикуючи приятеля за вухо. Матуся казала, ніби це той самий Сонзянка, який у завої твою тітку спалив. Ти чуєш, що я кажу? Ну то й що байдуже отзивався веснянкувати Ясько, родич спалений. Туди є й дорога, відьмі старі. Приїжджала, зачуба мене тягала, нехай горить, не шкода. Чомусь таке схвалення його дій теж не приносило провінціалу задоволення. Киша Каяні, гримнув на шибників лисий дід, який корив на колоді біля самих воріт. Їхня святість Богу доповідає, що на землі та як, а ви, дурники, репетуєте, киш кому сказано. Благослови тебе, Господь, гембицький перехрестив діда хрестним знаменем, пристав біля старого, непомітно скривився від їдкого диму. Ти, сину мій, місцевий уродженець, як я розумію, і байдуже кинув син і глибоко затягся, ховаючись у сизій хмарі, що так і волувала. Я, святий отче, під Астервою народився. Недалеко, але не тут, а в шафлярах давненько. Як на перший своїй одружився, так одразу її перебрався, Хата в них добра була, багата, не те, що в мене. І от пішов прийми. Ох і баба ж була, святий отче, першенька моя, ох і баба, чисто полуденниця. Раз, пам'ятаю, заблукали ми з нею аж на озера. Полудениця, лагідно посміхаючись, перепитав домініканець. А ченці на лаві зарушилися, немов зачули здобич. Хто ж це така, сину мій? А Христова дочка, ні трохи не спонтиличився дід. Та бачу, ти цього не відаєш, очі мій. Дочка, намить, стропів Гембецький. Яка дочка? Молоченька. Їх у нього багато. Боженька в цім ділі мастак, веснянки, що по небу на блискавках літають, Зерниці, що кожного ранку сіють, висівають, Потім мавки, блудливиці лісові. Але полуденниці найкращі, це я вам точно кажу, Як на сповіді Святий Отче. А чим вони займаються, ті полуденниці? Діда Теревені та його таке дивне розуміння Христової рідні збили єпископа з пуття. Мабуть, ворожінням та лиходійством? Останні слова здивували самого Бенлицького. Було в них щось патріархальне, замшіле, аж ніяк негідне князя церкви який користується заслуженою повагою навіть у Римі, таке питання вличило скоріше тупому холопові, якби той казна, яким побитом начепив чернечу рясу,